טוב, אתם לא חשבתם שאנחנו נוותר על ההזדמנות להכריז על פורים כעל החג uh, שמגיע בסוף השבוע. אל תדאגו, אנחנו נשמע מזה כמה שניות ונוריד, כי uh, בכל זאת יש לנו אורח בתוכנית. ואתם יודעים מה? אולי, uh, אולי תנסו uh, לנחש לפי... השיר שנשמע מיד. בסוף הכל יתברר.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 בו השפרצנו שייך, יצא השייך! יא ויהי, יא אל תשאל, אל תשאל, קצירה, זריק, זריק השועל! ככה סתם מפה לשם, חלכנו לגינה, לא ראינו שום אחד, רק חמניה. את ראש ניצרנו בחצי שנייה, בטח אוי זכר ירץ מן הפינה, יבא יהיה יבא יהיה, אל תשאל אל תשאל כאן צבעה, זה מקסמק השועל. ככה סתם היה קצת חם, נמאס כבר השיעור, את השמש צדנו אז על ראי שבור. מור אל ציור. יא ויה, יא ויה, אל תשאל, אל תשאל, ככה צירה, עוזב, עוזב, עוזב, עזוב, עזוב. כך שוטת כלולה, נו, בשדרות קקל, שם בחושך לא מתלחש, זוג על הספסל, אל מתחת תחתיהם. שחול נסחל, הצריך הקפץ חסוג, אולי נבחר. יא ויה, יא ויה, אל תשאל, אל תשאל, כפי רץ, זה נקרא שועל. אוי, נורא נחמד. נורא. אוי, זאת תרצה המורא. עכשיו את הבחירה שלך, של השיר הזה. טוב, תראו, זבי קשואל לא פה, אבל ג'וני שואלי נמצא פה. זהו, הבנתי את הבחירה של השיר, כאילו, לא, אמרתי, מה פתאום הוא סתם לא... אתה יודע כזה שיר הזה, כאילו, עם כל הקרחצים האלה. גם רובי שאמר, הוא הרים ידיים, אמר, מה, מי... טוב, תראו, בכל זאת, אנחנו צריכים איזה אינטרו לג'וני שואלי, שהגיע להתארח אצלנו בתוכנית היום. נו, איך אתה מרגיש, ג'וני? אני מרגיש טוב. אתה תרגיש טוב גם בסוף השעה הזאת, אני מבטיח לך. תודה, דוקטור. <laughs> עכשיו, יש לך אלבום חדש, יחסית, נכון. הוא יצא בסוף השנה שעברה, נכון? ממש יום לפני, כן, ממש, כמעט לפני הסוף. ו... רצינו הוא... נורא שהוא יצא ב-2024 ולא יצא ב-2025. רצינו, זה אתה ועמי שלו. רק אני ועמי שלו. רק אתה ועמי שלו, שגם לו לא יש איזשהו פרויקט uh, משלו, עוד כמה שאנחנו יודעים. יש לו כמה פרויקטים, כן. כן. נדמה מאחד הפרויקטים שלו כשהתארח כאן עמית איצקר, אז הוא הביא איתו את התקליט. ואז הוא אמר לנו, אבל הנה, גם היה לו משהו עם ג'וני שואלי, אז אמרנו, אוקיי, יאללה, בואו נתחיל להריץ. ואז הוא אמר, בואו תביאו אותו לנגן בלייב. ואני אמרתי לעצמי, איך אני אביא משאית עם ציוד לנגן בלייב ברדיו קסם? תשמע, אתה יכול לתופף על השולחן, זה בסדר. או תביא גיטרה, אני יודע, אנחנו כבר נמצא מה לעשות. אז בואו נדבר קצת על האלבום החדש. אנשים, ו... אותיות, נכון? כן. נשים ואותיות. נכון. ספר נא. זה אלבום מספר? אלבום חמישי שלי, כאלבום סולו. השירים, התחלתי לכתוב את השירים בתקופת הקורונה, וחלק לפני, חלק אחר, לא משנה, זה בערך התקופה. פגשתי את עמי, הוא חזר מארצות הברית, חזר שם על הקר מונוטוליקס, שמאוד הצליחה מארצות הברית. ואמרנו, בוא נגן ביחד, התחלנו לנגן, עברנו כל מיני uh, סיבובים, חלק הצטרפו אנשים כאלה, אנשים כאלה, וכשהתחילה המלחמה, הבנו שזה רק שנינו בעצם צריכים להיות, ונכנסנו להתחיל לעבוד על האלבום, היה אזרקות, טילים, כל ה... ומראש היה לך ברור שאתה מוציא את זה על ויניל? או... שאתה יודע מראש ידעתי שתהיה מלחמה, לא, כי אולי יש כזאת קונספירציה ש... לא, ממש לא. אני לא מאשים אותך בקונספירציה. אני לוקח אחריות. מי שהוא צריך. כן. וואלה, עוד יסגרו אותנו פה מספיק. נמשיך. אז בראש ידעת שאתה רוצה אותו גם בויניל, או שזה יתפתח תוך כדי? בתור עיקרון, שאולי אני כבר לא אעמוד בו אחרי האלבום הזה, אחרי הויניל הזה, יש לי איזה עיקרון מסוים שאומר לעצמי שהדברים שאני עושה צריך להיות גם משהו מוחשי ביד. לנכדים, לנינים, לעצמי, לא משנה. אני לא רואה את זה רק בתור... סטרימינג. סטרימינג. אז דיסקים זה כבר לא רלוונטי. עדיין, אבל כן. יש לי ארגז מלא, הדיסקים הקודמים, זה לא... תראה, רובי עכשיו, האוזניים שלו נפקחו, וגם שלי, אתה רוצה, תיתן לנו, וזהו, מה? מה, את כל הארגז? כל הארגז, בוודאי. מה אתה דואג? אנחנו נמצא מה לעשות איתו. אבל בואו נחזור לאלבום, על... עסקים נעשה אחר כך. אז יש לנו את האלבום החמישי, ובואו נשמע משהו. אוקיי, יש משהו שקוראים לו נבגד. אוי, זה שם, זה שם טעון. שם טעון, זה... כל האלבום הזה הוא אלבום טעון, אמרתי, הוא קשור למלחמה, הוא... חלק מהשירים נכתבו בזמן המלחמה, חלק התחברו. בש... בעניין המלחמה, אז נבגד, לא בגלל בגידה או משהו כזה, אבל זה מין זוגיות שהיא במשבר. נבגד. זה השיר שפותח את האלבום. <עד> foreign <laughs> come with me ג'וני שואלי ועמי שלו מתוך אלבום אנשים ואותיות, השיר שפותח, אנחנו כבר מניחים את המחט על, על השיר הבא, מספר שתיים, ועוד מעט נשמע גם אותו. עכשיו, נכון שפורמט פיזי זה הדבר הכי יפה שיש, לא רק מבחינת מורשת, אלא כי אתה רוצה להרגיש משהו ביד. אבל יפה מאוד שאתה, שכל האבומים שלך נמצאים גם בערוץ שלך ביוטיוב, והם כולם זמינים שם להאזנה. טוב, יש חברת תקליטים מאחורי זה. כן. יש את ננה דיסק. אוקיי. מה שכן, האלבום הזה, מי שיטרח וירצה, אז לשבעה מתוך תשעה מהשירים יש קליפים, לירי קליפס כאלה. כן. הם חמודים שעשינו, שהם... שמנביאים כאילו שבעצם מישהו רוצה לשמוע ביוטיוב ולראות את המילים, כי אין אינסרט לוויניל. מישהו התקמצן <תקמצן> או שזה היה בכוונה? בכוונה. כי אתה רוצה שאנשים יקשיבו. לא, כי אני חושב ש... ש... ש... שהרעיון זה התקליט עצמו, ומי שרוצה, יש מקומות אחרים ללכת לראות את המילים. זה לא משהו ש... לא... לא היה לך איך לראות את המילים. היית חייב להחזיק את הנייר הזה ביד, היום יש לך... אתה יכול תמיד ללכת euh, לפתוח euh, סתם שירונת, אמרתי, מין משהו כזה ש... או עטף הומן, או יוטיוב, מקומות שיש בהם כן. uh, את המילים. עכשיו, היו לכם uh, כמה הופעות בסוף השנה שעברה, או תחילת השנה הזאת. Uh, זהו, אתם... מספיק, ש... לא, ממש לא. יש לנו הופעה בעוד... ב-27. לחודש, 27 למרץ בחיפה, ב-20 בלילה, בסירופ. אוקיי. ואחרי זה יהיה לנו ב-21 לאפריל הופעה חגיגית בלוונטין 7, במופע פסנתר, שזה נקרא פסנתר על הרצפה, משהו כזה שבעצם יש שם פסנתר כנף, ונעשה עיבודים מיוחדים של השירים לפסנתר, גם יהיו אורחים שינהגנו איתנו. זה אקוסטי? מופע לא, אקוסטי? זה לא אקוסטי, המופע שלנו הוא מאוד מאוד... מזכיר את האלבום, כי בעצם האלבום הזה הוא, הוא דו, כאילו דו ג'וני שואלי. זה אצלנו דו זה שניים, כמו דו גיט, דו גלגל, נוסע. דו ג'וני שואלי. אוקיי? <coughs> <coughs> okay? okay. uh, דו, יעני yani שניים, שזה עמי ואני, וכל האלבום מוקלט בעצם בצורה קוטעית, שנגענו, עמי ואני נגענו, תופים וגיטרה. עם הגיטרה היה לזה לא עילום של פיצולים, פה שם כל מיני עניינים טכניים, ומסביב לזה בעצם ראינו בעצם את האלבום, וגם הופעה היא בעצם משוחזרת ממש כאילו כמו האלבום בעצם. אז זה לא אקוסטי, זה חשמלי. אוקיי, okay, אז עכשיו נשמע את השיר השני בצד הראשון, שהוא נקרא חברה. חברה. מה, מה יש לך לספר? זה שיר שמספר על uh, זוגיות של uh, בחורה ובחור. אבל uh, לא זוגיות uh, מינית או זוגיות uh, רגילה, זוגיות בעצם של, נקרא לזה, ידיד, מה שהיה פעם נקרא. הייתי רוצה. כן. המילים מספרות בעצמם. אז תקשיבו למילים. תספרי לי דברים שאת מרגישה. הייתי רוצה שאת לי חברה. תגלי ויסודות שאת מסתירה, הייתי רוצה שאת תראי בחברה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נורא נקפוץ מבית של איזה אלף קומות נפחד ברחובות כמו שפט ותמון הייתי רוצה שתתראי בחברה we zag nog is <laughs> het niet הייתי רוצה, שתראי בחברה, תספרי מסודות, שאת מפתירה, דברים של בנות, שתתדם מכירות, אבות נחזורות, בנות חשוכות, הייתי רוצה... ‫היא משחררת לי את הים, ‫יוחשת לי שאני מיוחד. משחררת tea you She She me don't טוב, שיר מספר 2, ומיד אנחנו עוברים לשיר מספר 3. איזה רצף יפה. שיר מספר 3, לא, השיר לא נקרא איזה רצף יפה. מה, שיר הבא שיקרא, איזה רצף יפה. יום יום בת. יום יום בת. אחרי זה אנחנו חוזרים לשורשים, כמו שאומרים, אבל חכו, בואו נשמע את יום יום בת. Every day starts, hours On the day of my day, again, you're working on me. On the third day, again, I'm stuck. On the fourth day, the end of the week, I'm working on you. On the fifth day, I'm not alone. And on the sixth day, again, you're sleeping on me. that it's not for me Day, day, day Day, day, day Day, day Day, day, day Day, day Day, day Everything is so bright I'll see you again from my house, a new day, the end of the week, I'll see you again, I'll see you again, and on the 6th day, כן, אז אמרנו לכם, שורשים, עניינים, רבים זוכרים את ג'וני שואלי, ג'וני שואלי מלהקת רעש. ש... רבים זוכרים את הסדרה שורשים. שורשים, כן. קונטה קינטה. קונטה קינטה, נכון, אלכס היילי כתב, סתם uh, טריוויה. <laughs> לא, לא בטוח שעכשיו uh, זוכרים את, uh, את שורשים, אתה יודע, <laughs> יש הרבה דברים שנשכחו מלב, אולי טוב שכך. אבל אמרנו... Uh, רבים מכירים את ג'וני שואלי, כי ג'וני שואלי מרעש, אה, אבל כמובן הרבה דברים אה, נעשו מאז רעש. אבל בוא נדבר קצת על רעש. אז בגלל שהתוכנית הזאת זה רק וינילים, רק, רק פלסטיק, רק. וברעש, האלבומים של רעש, המוכר נקרא לזה, לעיתים וכו'. הם בדיסקים. בדיסקים, אולי זה יצא בויניל, תדעו ביום שזה יצא, כן. בינתיים לא. אז אמיר קרטס, חברנו הטוב מלהקת רעש, היה זמר, נפטר לפני שש שנים או שבע שנים, וכשהוא נפטר החלטנו להוציא אלבום ויניל כפול, שנקרא רעש בתוך הראש, שהוא מכיל שני, שני, שני, שני, שני אלבומים, הוא אמר אלבום כפול, הראשון נקרא רעש אחד, רעש אחד, כי זה בעצם, ה... ככה קראנו לו, אנחנו ככה קראנו לו. עוד פעם, פעם, זה בעצם דברים שהקלטנו רק שהלהקה קרמה. בהתחלה שהלהקה קרמה עוד לא היה שירים כמו נוסע לבד ולעיתים וכאלה, זה הכל היה מאוד קשוח. Okay. קראו לנו רעש בגלל שברוקסן, הבעלים של שאל את אמיר, מה נכתוב על הפלייר, איך קוראים ללהקה? אז זה היה שם ללהקה, לא יודע, אין לנו שם. אומר, מה אתם עושים? הוא אנחנו עושים רעש, נקרא לכם רעש. <laughs> וככה קראו ללהקה לה רעש, ו... אז הוצאנו בעצם, זה בעצם מה שנשמע עכשיו, זה בעצם על, מתוך האלבום הזה, הכפול, וזה הקלטות של הופעה חיה, שהוקלטו לתוך, ירדו לתוך קסטה, אני, ואנחנו הפכנו את זה לויניל, וזה מה שנשמע. אז, דקה של חדווה קנו לשיר. אה, אמיר קס זה אה, זמר, חלקת רעש, אם הוא היה מוכיח, עוד אפשר. לא רצית רסיסי מידע? זה מה שמכוון לי פה, לא? בוא נתחיל לשמוע ואתה תגיד מה אנחנו שומעים. רסיסי מידע, מעולה. רסיסי נתחיל... מידע זה מעולה. בוא נשמע. לא פחות טוב. תכף יגיד לך. תכ... הנה, הוא כבר אומר לנו מה. או שהוא עוד לא יודע. מידה. רסיסי מידע. רסיסי מידע. ואם לא עכשיו מתי. רסיסי מידע ושמועות. אנלוגי לאנלוגי דרך דיגיטלי. נחמד. איפה הוקלט? ברוקסם? מה דיגיטלי פה? מה זאת אומרת? בשביל להעביר את הקלטת, אתה צריך להשתמש קודם בדיגיטלי, לא? מה ש... ואז אתה מעביר את זה שוב לאנלוגי. מה, עשינו את זה? וואלה, לא יודע. לא, לא חתכנו ישיר לתוך הזה, אבל... המיקס לא היה מיקס, זאת אומרת, זה לא עבר, זה לא, זה, אני חושב שזה רק אנלוג, אני לא חושב שזה אפשר לקרוא כאן משהו דיגיטלי. טוב. וזה... הטלפון, הוא... הטלפון ששמעתם ממנו הוא דיגיטלי. וזה הוקלט ברוקסן? כנראה ברוקסן, כליר... או משהו דומה לזה, כן. אתה אומר, אין לנו מידע, אבל תנסו רסיסי, לשחזר. יש לנו רסיסי מידע. יש לכם משמות. רסיסי מידע, כן. אז, אז ככה. רגע, אנחנו <אד> נחזור לרעש, כן? אבל בואו נקפוץ חזרה. לאלבום שלך. אז של אמיר מה? קרטס, שהיה זמר של רעש, אה, בטח בתוך, באלבום של רעש אחד, אה, אחרי זה אני התחלתי לשיר. אז אה, אחרי שהוא נפטר, אה, לאותיות, קצת את אה, השיר שקוראים לו אותיות. קצת בהשראת חייו, קצת בדברים שקשורים אליי, קצת בדברים שקשורים לשנינו, קצת בדברים שקשורים בכלל ל... אה, לא יודע למה. אז הנה, אה, ג'וני שואלי, אותיות. בתוך האלבום שעשה עם עמי שלו, אנשים ואותיות. יש לנו אותיות, אנחנו כנראה בהמשך נשמע גם את אנשים. קליל. Yeah. פרקע... אנחנו כמעט הגענו לסוף הצד הראשון של אנשים ואותיות, מגיע עכשיו איזשהו קטע קצר. נקרא בת שבע. בת שבע. תספר על סיפור של מפקד שנהרג במלחמה, כי שלחו אותו למלחמה, מהמקורות. לא המצאנו שום דבר. לא. ואחרי בת שבע, אנחנו נהפוך צד. ויש לנו גם עוד רעש כאן. הושפע אתה מסיפור, מהסיפור הידוע, דוד המלך, שחמד. זה שאתה מתחבר למקורות, אבל אתה כבר הרבה זמן מחובר למקורות. כן. נגיד בתור דוס אה, יש לך מגבלות מסוימות לגבי ימים של הופעות, לא? כן. אני כבר אה, בשנות תשעים, כשהייתי, מאוד, מאוד רצו לנגן איתי כולם. אז היה כוכבי זרח, כן. מה שנקרא. פנו אלי כולם. והייתי אומר להם, שמעו, אין מה לעשות. בשבת לא יכול לנסוע. והרבה שפנו לאי אז עשו היום קריירה גדולה מאוד מלהיות דתיים. אני... התחלתי בקריירה הקטנה שלי. אבל לא נולדת דוס. נולדתי קיבוצניק, שומר צעיר, ממש לא דוס. יפה, אני מאוד מחבב, אני כתבתי בזמנו בעל המשמר. ו... ויום עיתון. אחד פשוט, או שזה לא היה יום אחד, אני מניח שזה ת... התהליך. סגרו לכם את העיתון. כן. אנחנו כועסים על זה עד היום. כי בחדר אוכל אין מה לקרוא פתאום. הם יתחילו לקרוא עיתונים אחרים. <laughs> כן, אה? אז עבר, עברת תהליך, או ש... מעל המשמר לעיתון האחר? לא. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, כן, עברתי תהליך, זאתי בתשובה, חזרה איטית, <laughs> והיום אני דתי לכל דבר. <laughs> כמו שאתה רואה אותך, לבוש, זקן ארוך, זה כל ה... זה מזל שזה רדיו, שלא רואים אותי. הנה, רואים אותך כאן בשידור חי. תראה להם, תראה להם. זה רדיו זה. זה רדיו. תגיד, והשינוי הזה, שכבר אתה נמצא בו תקופה ארוכה מאוד, הוא מתבטא גם בשירים שאתה כותב, בטקסטים שאתה כותב, בהשראה שאתה מקבל? אני מציע לעצמי שכן. אני, בוא נאמר שאני... פחות יושב ומלחין אה, אה, מזמורים מהמקורות. כן. אבל כן, אה, אני, הרבה פעמים אה, נכנסים כל מיני דברים, כמו נגיד השיר הקודם שאמרנו, כדוגמה. אה, דברים שהם נכנסים לתוך שיר, מחשבות שעוברות לי. אז אנחנו הפכנו צד. נכון. ואפרופו דתיות, אפשר להמשיך, כי הפכנו צד. אנא, צעד, אנא. אז לא, כי זה כבר, אם כבר נכנסנו לדתיות, <coughs> אז תשאיר אנשים שאנחנו נשמע עכשיו, כתב אריה טגורי, אראלה, חבר שלי הטוב, שכתב אותי את עכשיו, ואחרי זה אני עשיתי קצת שכתוב לשיר עם השנים. אראלה חזר בתשובה, החזיר אותי בתשובה, הוא עבר לצפת, הוא כותב שירים נהדרים, זמר נהדר, אבל החליט שהוא לא יהיה זמר. וזה העניין של דתיות, ש... הקשר הדתי. אז תן לי שנייה עוד להתעכב על, על דתיות. Uh, אתה חסיד של... ברסלב. של ברסלב, אבל אתה לא, אתה לא נראה ברסלב. זה חשוב לראות או... ברסלב? אני, אני פחות אוהב את הלוק. כן. <laughs> <laughs> אני יותר אוהב <laughs> לבוא שחורים <laughs> ולכת עם דוקטור מרטין, <laughs> מה אני אעשה? <laughs> אבל אתה אוהב <laughs> את המוזיקה של הברסלבים, כן? <laughs> את שמחת החיים, את ה... <laughs> אה. כן. האיש, <laughs> האיש <laughs> חוקק בדעתו. אני אוהב הרבה, אני אוהב הרבה כן. דברים. אני אוהב שניצל, אז מה, <laughs> אני נקן עם שניצל על הראש. אני אוהב שוקולד <laughs> ועוגות גבינה, אבל... <laughs> בדיוק. אתה יודע. אבל לא כבש. לא. אני צמחוני, אני... זהו. לא. <laughs> כן. אנחנו נשמע עכשיו את הנשים. ו... אומנם אין לנו עוד המון זמן, אבל עד עכשיו זה היה מעניין, וזה יהיה מעניין גם עד שנסיים את הגישה הזאת. אנשים We try to change the power of the world We are ready to do everything In order to fight, <laughs> or in order to die חזק חזק, בלילות הכריעים. וכשהשמש תצא מהענן, אז יהיה לנו חם. ונמכר על אופנוע ישר, ונרד אל הים. We don't know what to choose If we are to die We are ready to do Everything in the fire Or in the fire טעם בשביל החשב אז תוך כדי שאנחנו uh, שומעים את השיר הזה, שהוא... <laughs> לי נשמע מאוד בלוזי ומאוד צובט בלב, אבל אולי אני טועה, כן? Uh, אז מתפתחת פה שיחה על מקומם של אנשים בתוך הרכב uh, להקה. אפרופו ביטלס, כן? כן. אבל זה, זה יכול להיות... כל להקה. ל... אז בוא נדבר על, על רעש. אתה... אתה היית שם בעצם אה, תורם בכיר, מה שנקרא. דבר ראשון, כולם היינו בכירים באותה מידה. Mm -hmm. זה, דמוקרטיה, אבל, אבסור... אבל זה, זה דמוקרטיה אבסולוטית. זה אפשרי? זה דמוקרטיה אבסולוטית, וזה אבסורדית. כי אם זה אפשרי, אבל זה פשוט בסוף מה שקורה, פשוט שהקה פשוט מתפרקת. כי אבל, זה בעצם, אה, כי אה, זה בעצם מה שקורה עם הזה. לקה צריכה להיות דיקטטורה נאורה, לא? אז uh, אם זה להקה שהיא uh, באמת להקה, אז כנראה שזה לא ככה. Mm -hmm. אנחנו דיברנו בדיוק עכשיו, מה זה, הם לא שמעו אותנו מדברים, okay. דיברנו okay. כאילו על וזה, אז דיברנו, מי פירק בגלל הכלבה של יוקו, מי פירק את הלהקה, okay. ואני אמרתי דווקא בסרט, הם עכשיו כאילו, get back, אז דווקא, שכאילו שג'ורג' מפרק את הלהקה באיזשהו מקום מסוים, כי לא קיבלו את השירים שלו. ואני אמרתי, נכון... ואתה אמרת שהתיאוריה הזאת די נראית לך. קודם שמענו את רעש אחד. רעש אחד, אמיר קרטיס היה זמר של רעש. כן. לקה כמה שאמיר קרטיס מביא שירים, אני מנגן בס, עוד תופים, ראה גיטרה, אמיר זה גיטרה, וזה בעצם הלהקה, מנגנים רוק, חזק, רעש. ולאט ובש... לאט אני גם הכנסתי שירים, ואז היה בעצם מין כזה מצב כזה שאתה רוצה להכניס עוד שירים. ואז היה עוד מצב כזה מסוים, שסתם כדוגמה, מקרה, יצא לראות עכשיו הופעה שלנו משנת 90, ואני לא שר ובעצם באיזשהו מקום מסוים רעש, לעתים, וזה, זה, בוא נגיד, שיר שיותר מזוהה עם הלהקה, יותר התפרסם, ו... ואני שר אותו במקור, בלהקה, ואני מתכוון בצב שהלהקה מאוד נוח לבוא לנגן את הרוק רול, גם לי בתור בסיס, מאשר לבוא עכשיו ולהיות הזמר, אז יש את המאבקים האלה בלהקה של שירים, וזה דמוקרטיה, אתה אומר, זכותי להכניס שירים, לפעמים הלהקה לא באה לקבל שירים, ו... זה דברים שמפרקים להכות, דברים כאלה. וזה מה שפרק את uh, רעש? רעש לא התפרקו. פשוט uh, רע נסע לניו יורק, אני החלטתי בתשובה, אמיר עבר לנגב, כל אחד הלך לסיבוב שלו, נגרנו עם כל מיני נש, אנשים אז אחרים. אז אולי לא התפרקה רשמית, אבל הנסיבות uh, פירקו אותה. ואז אדמיר נפטר, ודווקא עשינו הופעה לפני, כשיצא האלבום, אז עשינו הופעה דווקא הטריו, כאילו רע, עודד ואני. כן. וכאילו רעש, אנחנו... להקה קיימת, זה פשוט לא תפקדת. אז מה, אתה אומר כאן בעצם במובלע שיכול להיות שמתישהו, מי יודע, רעש תהיה שוב פעילה בצורה כזו או אחרת, בצורה, כשלישייה? תראה, בלי אמיר זה לא רעש. כן. סך הכל הוא הזמר של להקה, הוא גם המנוע של להקה. הוא דחף את הדברים, הוא היה כל מיני תופעות, הוא היה כל מיני חזרות. הוא היה המנוע של להקה, אי אפשר לקחת את זה ממנו. גם את רוב השירים הוא כתב, ויש לו קול חזק, והיה מאוד כיף לבוא ולבצע את השירים האלה, שהוא הזמר, כאילו, הוא בפרונט. אז יהיה רעש, בלי אמיר, זה משהו אחר. יכול להיות שנעשה משהו מתישהו, עשינו כבר פעם אחת. בטח נעשה אולי עוד פעם מתישהו. זה יהיה נחמד מאוד. ועכשיו אנחנו נשמע את רעש. אתה רוצה להשתחרר. רעש חמש, מאותו אלבום. אז זה נקרא... זה הוקלט אחרי האלבום הראשון שלנו, רע הגיע לארץ לכמה ימים. הקלטנו אייטרק, כזה שמונה ערוצים כזה. ושמנו זה על הפלסטיק כזה. אתה רוצה להשתחרר. ומי ייתן ו... המילים האלה ידהדו אצל מי שצריך שידהדו איתם, לא חשבתי על זה. מכל מה שאתה עובר, ולגלות את האמת, הכל במקום להתעמת, עם המציאות, עם הדמיון, אתה מכור לשיטהון. שרעש ברקע, ורעש עם בעצם השורשים של, של ג'וני, אז בואו נדבר כבר על התפוח שצמח מהעץ, הבן שלך. הבן של יונתן. יונתן שועלי. זה מין סיפור פנימי, שאנחנו לא נחזור עליו עכשיו, אבל כן. אז יש לו גם להקה, קוראים להכל חוזר. כן. ומופיעים כל הזמן, לבוטין, דברים כאלה, להקת פופ-אנק בעברית. חפשו את זה בסטרימינג, יש אותם. יצא לך להופיע איתם? איתם לא, אבל יונתן הגיע לידנו תקופה מסוימת איתי ועם אמי, הוא היה מגיע לגטר סינטי, שאה איזה דברים כאלה. יפה. כן, גיטרה סינטי, בקצת. אז אתה מגדל יפה את הדור הבא, למשפחת שואלי, שיגדל למעשים טובים ולמוזיקה טובה. תראה, אמיר, כן, זה שדיברנו עליו קודם, אבא שלו היה רואה חשבון. כן. הוא אמר אם הייתי הולך בדרכו של אבא שלי, הייתי עם אדם מאוד מאוד עשיר. אתה אומר enough said, enough said, כמו שאומרים, די לחכימא. בן של מוזיקאי זה לא בן של עורי חשבון. לא. וודוס? ממש לא. אבל הם גדלו בבית, בבית שלי שאני כאילו, אז הם מכבדים את זה. אני חושב שהם לקחו הרבה, הילדים שלי, יש לי גם בת אורי וגם בן יונתן. אני חושב שהם לקחו הרבה מזה, ואני יודע לעצמי שהם יעשו מה שיש להם. תראה, לא סתם אומרים מצוות ומעשים טובים, אלה שני דברים שהולכים ביחד, אז אם אתה לא יכול לשמור מצוות, לפחות תעשה מעשים טובים. זו הדעה שלי. בסדר, זו התחרה מקובלת. לא, אולי אני... יודע. עברנו שיר ככה פסיקה רבנית. כן. זה לא השיר שאנחנו איתו נסיים את התוכנית, כי אנחנו... כבר כבר חוזרים לאנשים ואותיות, ואנחנו רוצים לשמוע את השיר שמסיים את האלבום, ולמעשה מסיים גם את הכמעט שעה שלנו פה, ב... ברדיו כסם במעדן ויניל. זה נקרא האור שבקצה הבמה, אז תגיד כמה מילים עליו. האור שבקצה הבמה. שלושה מילים. כן. שלוש מילים, שלוש מילים. כן, שלוש. זה הרבה. בוא נשמע אותו, עדיף לשמוע מה שדבר, אני חושב. אז אנחנו, אנחנו נשמע. ועוד מעט אנחנו ניפרד מכן באופן רשמי, אבל עכשיו, האור שבקצה הבמה. האם יש אור? בקצה הבמה, מקום ממנו אין חזרה. תיזהר שלא תיפול, זה לא מתאים עכשיו לסבול עוד רגע ואתה מטייל במקום ההוא שיש בו עצל. וגזרי עיתון הוא רכילות עליי מתוך מקומון או שקרים עליי בתמונה שלי מחייג אל האור שבקצה הבמה האור שבקצה הבמה האור שבקצה שמיצע... צריך להגיד שפגעת בי שאין מהן חזרה. אני חי בעולם של עץ ושקרים בריאים שלא צריך לומר שלא סיפרתי לך ולא להוריד בילינו כאן כמעט שעה יפה מאוד עם ג'וני שואלי והמוזיקה שלו, גם המוזיקה מתוך האלבום האחרון, אנשים ואותיות, וגם מוזיקה מתוך אלבום של רעש, שניהם בווינילים כמובן, אנחנו לא עובדים עליכם. שמעתם? ראיתם בשידור חי. אז, ג'וני, תודה רבה שהיית כאן. תודה רבה לך, תודה רבה לכם. תודה לאמר המפיקה, תודה לרובי הטכנאי, תודה לכם שאתם מקשיבים לנו בקשב רב, ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ועד אז, שבוע טוב ורק בשורות טובות. אמן. ביי. Ain't chazara Ain't chazara Manko mimeno Ain't chazara